la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C074 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea sunt niște explicații și cugetări asupra fiecărui verset al Noului Testament, așa după cum Domnul a cărăuzit pe prea credinciosul sau slujitor să le alcătuiască preotul Nicuriță. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu prilejul citirii versetului 2 al capitolului 11 al I a lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă dorim să citim un pasaj deosebit de greitor, păstrat în jurnalele lui Jim Elliot, Pionierul lucrării în Ecuador. Jim Elliot a fost, deci, primul misionar care a pătruns adânc cu Evanghelia între sălbaticii din Ecuador și care apoi a murit acolo ca martir, străpuns de săgețile otrăbitoare ale băștinașilor. El era cu totul o torță vie pentru Hristos. Într-o zi, pe când medita asupra cuvântului din epistola către evrei, capitolul 1 cu versetul 7, unde scrie El face dintr-o flacără de foc sugitori ai lui, a notat următoarele în jurnalul său. Vă rog, ascultați cu atenție. Dar sunt eu oare inflamabil? O, Doamne, izbăvește-mă de zgura și de impuritățile care mai sunt în inima mea, de tot ce constituie alt ceva în afară de dragoste pură pentru tine. Fă ca inima mea să fie cu totul absorbită de uleiul Duhului Sfânt ca un burete pentru ca să ajung cu adevărat ca o flacără în mâna ta. Numai că știu bine că flacăra este un lucru de scurtă durată, ceva foarte trecător, ea nu are de obicei viață lungă. O, suflete al meu, Vei putea tu oare purta aceasta, o viață scurtă? În mine locuiește Duhul aceluia care a trăit înaintea mea o viață scurtă, fiindcă râvna pentru casa lui Dumnezeu îl consuma. O, flacără via lui Dumnezeu, fă din mine forța ta. Încheiat citatul. Dragii mei, dacă Domnul nostru are vreun preț în ochii noștri, atunci, desigur, el trebuie să aibă tot prețul, toată prețuirea care îi se cuvine unui astfel de mântuitor. Dacă învățătura lui e vrednică de a fi crezută și primită, ea este vrednică a fi crezută în mod eroic și nu cu jumătăți de măsură. Ce aș putea spune eu despre viața mea? Cât eroism este în viața mea? prin care dovedesc temenicia și vrednicia învățăturii pe care am primit-o cu privire la descoperirea Domnului Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de acum, cercetându-ne serios pe toți aceia care am făcut o mărturisire de credință, pe toți aceia care purtăm numele de creștini, să vedem în ce măsură, această învățătură pe care am primit-o, în ce măsură descoperirea Domnului Hristos ca fiind tot pentru viața noastră, este dovedită de viața și trăirea noastră de fiecare zi. Amin. Haideți acum să dăm citire versetului 2 al capitolului 11 din întâia scrisoare a lui Pavel către Corinteni. El se adresează Corintenilor cu aceste cuvinte. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Singura pricină pentru care un om merită să fie lăudat este primirea adevărului și rămânerea în el până la moarte, căci cine primește adevărul și rămâne în el, acela va făptui binele cel adevărat și va fi cel mai folositor semenilor săi. Dumnezeu este adevărul și cine rămâne în Dumnezeu și în ascultare de cuvântul lui, merită toată lauda, cu toate că nu umblă după ea. Sfântul Apostol Pavel scrie despre creștinii din Corint că țineau în tocmai învățăturile pe care le vestise el. Ei nu le lepădasele aceste învățături cu toate ispitele și frământările din mijlocul lor. Atunci când nu lepezi învățătura sănătoasă a adevărului, chiar dacă din pricina unor ispite mari ai întunecat și ai alunecat și ai căzut, te ridici iarăși, prin harul și ajutorul Domnului și mergi mai departe pe cale. E un lucru să cazi pe cale și cu totul altul să părăsești calea. Cine a căzut pe calea Domnului se ridică iarăși, dar cine a părăsit calea nu se mai poate ridica. Mare atenție, frații mei, la calea Domnului, calea învățăturii sănătoase a adevărului Sfintei Scripturii. Nimeni și nimic să nu ne clintească din adevărul lui Dumnezeu, iar dacă prin neveghere am căzut într-o ispită, să strigăm neîntârzia la Mântuitorul nostru și El ne va ajuta să ne ridicăm. Să nu părăsim însă pentru nimic în lume nici o clipă calea. Cu toate slăbiciunile să mergem pe ea și Domnul ne va izbăvi în chip desăvârșit de toate ca să îl putem sluji tot mai frumos până la capăt. La versetul următor, la versetul 3 din 1 Corinteni 11, Pavel continuă să se adreseze Corintenilor cu aceste cuvinte. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Iată aici un mare adevăr pe care trebuie să-l cunoască toți creștinii lui Dumnezeu din toate veacurile, toți cei care fac parte din biserica lui Hristos și anume, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Adevărul din acest verset este atât de limpede că numai o minte bolnavă nu l-ar putea înțelege. Sfântul Apostol Pavel Caută să încredințeze bine pe frații din Corint de adevărul lui Dumnezeu ca să poată trăi frumos, drept și folositor pe pământ. Și pe noi cei de astăzi, de asemenea Dumnezeu vrea să ne încredințeze de adevărul său pentru că și noi avem aceeași chemare sfântă. Se vorbește mult despre cap în versetul de mai sus pentru că numai cu capul se gândește cu capul se primește adevărul, cu capul se iau hotărâri. Capul conduce viața. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii. De fapt, Dumnezeu este totul și în toți și viața lui curge în toți, iar adevărul lui îi luminează pe toți. Toți cât sunt în Dumnezeu, sunt cap, adică au gândirea lui Dumnezeu, au adevărul lui și puterea lui de a stăpâni și a conduce. Din perspectiva asta spunem că toți care sunt în Dumnezeu sunt cap. Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică să stăpânească, să conducă. Dumnezeu a zis vechiului său popor Israel la Deuteronom 28.13, te voi face să fii cap, nu coadă cu cât mai mult această făgăduință este făcută poporului său din nou legământ, Biserica lui Hristos. Cel mai umil ucenic al Domnului Isus, care de bunăvoie a renunțat la capul lui vechi, adică la mintea lui firească și păcătoasă, primindu-l pe Domnul ca mântuitor și cap al său, devine cap, adică lumină, în mijlocul semenilor unde trăiește. Cine are pe Hristos ca și cap, devine și el cap pentru lumea nemântuită, adică gândire dreaptă, gândire născută și crescută în adevăr. Creștinul care l-a primit pe Hristos poate să conducă cu adevărat pe oameni în căile vieții și ale fericirii adevărate. Biserica este trupul lui Hristos pe pământ, iar el, Hristos, este capul dar că biserica este una cu Hristos și ea este cap pentru lume, așa cum Hristos este cap fiind una cu Dumnezeu Tatăl, care este capul tuturor. Hristos este capul bisericii, citim la Efeseni 5.23, dar nici biserica nu este coadă pe pământ, ci pe pământ ea este tot cap. Un om al lui Dumnezeu spune așa, Cristos, nu este Hristos, adică uns pentru sine însuși, ci el este Hristos în caritate de cap al trupului său, biserica. Mântuirea se dăruiește tocmai prin încorporarea în Hristos, adică în trupul lui. Tocmai în această încorporare constă mântuirea. Ceea ce se poate spune despre Hristos nu se spune despre el ca despre un ins izolat, ci despre acela care unește în sine întreaga biserică și o ține la un loc. Încheiat citatul. Biserica sau comunitatea credincioșilor este Hristos în unitatea cu poporul său pe pământ. Ceea ce este Hristos, ceea ce a lucrat și ceea ce a înfăptuit el, aceea este biserica și la ea participă fiecare în același chip după cum fiecare parte a unui pom sau fiecare celulă a unui trup participă la pomul sau trupul căruia îi aparține. Fiecare credincios, bărbat sau femeie, aparține lui Hristos capul și noi ere care se deschide cu el. Fiecare este parte din trup, dar este și cap în același timp. În măsura în care noi credincioșii avem grijă de cap, adică, nu ne desprindem de Domnul Hristos, în aceeași măsură suntem cap, adică gândire dreaptă și călăuză, pentru cei din jurul nostru. O veche carte spune că bărbatul, care e cel mai de seamă într-o familie, trebuie apărat din toate părțile, odată cu pieirea lui, piere și familia, căci spițele nu mai merg după ce s-a rupt butucul roții. Să ne ținem, dragii mei, strâns legați de cap de Domnul Isus, ca să ne păstrăm viața și poziția noastră de bărbați de capi în lume, adică judecând ca el. Fiecare creștin este și bărbat, adică cel care poartă sămânța vieții în lume, este și femeie, adică mireasa lui Hristos, care naște adevărul pe pământ. E o taină care poate fi înțeleasă numai cu mintea cea nouă primită de la Duhul Sfânt. Așadar, Apostolul Pavel spune în versetul acesta, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Să ținem seama, frații mei, și de înțelesul literal al acestui verset, pentru că din el se desprinde rânduiala sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu cu privire la viața pământească a omului și, în a omului credincios. Cine se abate de la rânduiala lui Dumnezeu va merge rău și va fi lipsit de binecuvântarea lui Dumnezeu și de dulceața unei vieți plăcute și armonioase. Bărbatul este capul femeii numai pentru că este înzestrat de Dumnezeu cu putere fizică mai mare și deci el trebuie să ducă greul în familie, nu pentru ca să fie un despot neînduplecat, nici de cum. În familia creștină, dragostea este de fapt Capul care conduce, Hristos fiind dragoste, el este capul adevărat. Tot ceea ce se face prin dragoste nu poate să dea greș. Capul este cap atâta vreme cât are cap de Hristos. Deci atâta vreme cât bărbatul ascultă de Hristos, femeia va asculta de el chiar dacă nu vrea. Pentru că bărbatul aducând în casă, impunând în casă Duhul de ascultare de Hristos, Duhul acesta va lucra și asupra femeii. Facă Domnul să înțelegem adevărul său în toate laturile lui ca să putem trăi fericiți și folositori pe pământ și în veșnicie. În versetul următor de la 1 Corinteni 11 Apostolul Pavel continuă gândul prin aceste cuvinte Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își ne capul său. Dragii mei, primul înțeles al acestui verset ar fi acela care are în vedere trupul. Bărbatul credincios care se roagă trebuie să aibă capul descoperit ca să dea cinste mai deosebită lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este o lege dată de Dumnezeu ca și cum nerespectarea ei ar periclita mântuirea. Nu! ci este o rânduială omenească bună, în semn de respect deosebit, pe care credinciosul trebuie să-l arate Dumnezeului său. În sensul duhovnicesc, trebuie să luăm seama prima dată că aici capul este scris cu literă mare, în versetul acesta. După cum capul trupului este deasupra tuturor mădularelor, pentru ca să vadă și să conducă toate, tot așa duhovnicește, vorbind, Cristos, capul nostru, trebuie să fie deasupra întregii noastre vieți, a întregii noastre activități, ca să vadă și să conducă totul pe drumul adevărului. Cea din tăi grijă a noastră în orice timp și în orice loc trebuie să fie aceasta, să nu ni se acopere capul nostru duhovnicesc, Hristos. Cu capul gândim, cu capul respirăm, cu capul nehrănim, cu capul vorbim. Tot ce facem, facem prin Hristos, așa cum trupește facem totul prin cap. Nu putem respira cu capul acoperit. Rugăciunea este respirația sufletului, dar sufletul respire prin capul Hristos. Dacă Hristos capul nostru este liber și deasupra tuturor, niciun pericol nu ne mai pândește. Nu se neacă un om al cărui cap este deasupra apei. Când apa îngrijorărilor lumești de amenință, să avem grijă de cap, adică să-l ridicăm deasupra și vom fi scăpați. Și în problema mântuirii este tot în felul acesta. Dacă prin credință ne-am alipit de Hristos, capul, sigur vom fi duși acolo unde este el acum, adică în cer. El, capul fiind deasupra pământului, ne va atrage și pe noi trupul acolo sus. Dar să revenim la versetul amintit. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își ne cinstește capul său. Fie că ne rugăm, fie că facem altceva, să avem tot timpul pe Hristos capul nostru descoperit. El trebuie să se vadă mai întâi din tot ce facem noi care-ți ai săi. Dacă nu se vede el, totul este fals și duce spre moarte. Dumnezeu nu primește nimic de la noi decât atunci când avem capul descoperit. Orice facem prin Domnul Isus, este primit de Dumnezeu și orice facem fără El este o urăciune. Acoperirea capului este acoperirea puterii, luminii și a vieții. Lipsa de progres în viața noastră duhovnicească se datorește faptului că avem capul acoperit și lucrăm după călăuzirea firii vechi. Numai atât a în viața cea nouă cât timp avem capul, Hristos, descoperit. Cine are urechi de auzit să audă și cine are inimă de înțeles să înțeleagă. În continuare, la versetul 5 din 1 Corinteni pe Pavel menționează Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își neținstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Numai în poziția ei fizică, femeia trebuie să-și acopere capul când se roagă sau prorocește. În poziția ei duhovnicească, ea nu mai este femeie, după cum nici bărbatul nu mai este bărbat, ci făpturi noi după chipul lui Dumnezeu, căci în veșnicie nu vor mai fi bărbați sau femei, ci ființe ca Dumnezeu, scrie la Matei 22 cu versetul 36. Ca făptură nouă, Femeia trebuie să umble necurmat cu capul ei duhovnicesc, Hristos descoperit, și numai așa să se roage, să lucreze și să trăiască înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Întrucât trupește Dumnezeu a deosebit femeia de bărbat, e bine să-și păstreze nestricată deosebirea. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, scrie la Deuteronom 22 cu 5, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului său. Dacă în vechiul legământ Dumnezeu a poruncit ca femeia și bărbatul să-și păstreze nestricată deosebirea fizică, cu cât mai mult în noul legământ, unde sfințenia vieții este o realitate, Trebuie păstrată această deosebire ca să nu fie împiedicată lucrarea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că atunci când sunt răsturnate hotarele acestea, se face vătămare pentru că este un lucru care izvorăște din nesupunere și neascultare de Dumnezeu. Subiectul acesta al acoperirii capului la femei este foarte controversat. Tocmai de aceea la versetul 16 când vom ajunge vom vedea că Pavel spune Dacă iubește cineva certa de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu, adică nu trebuie să convingem noi pe nimeni. Adevărul adevărat nu va fi găsit, nu va fi descoperit niciunea din cele două partide, pentru că sunt două partide, unii susțin că trebuie, unii susțin că nu trebuie aceia care susțin că părul le-a fost dat femeilor ca acoperitoare a capului, fac lucrul acesta numai pentru ca să nu fie arătate femeile cu degetul de cei din lume și să-și etaleze frumusețea lor fizică, iar ceilalți nu sunt cu nimic mai puțin firești prin aceea că au făcut un steag din acoperirea capului ca fariseii care țin la niște datini. Și fiecare din acele partide își aduce argumentele lui. Dar nici una din partidele acestea nu va găsi adevărul. Adevărul adevărat îl vor găsi aceia care au inima curată cum spune la Matei 5 cu 8 adică nu au nicio intenție nici să susțină acoperirea capului la femei nici să susțină descoperirea ci aceia care vor să afle sincer cuvântul lui Dumnezeu și învățătura lui numai aceea o vor găsi așa cum a lăsat-o Duhul Sfânt nu cum o interpretează ambele partide antagoniste. Parcurgând înainte, cuvântul lui Dumnezeu, citind la versetul 6 din 1 Corinteni 11, următoarea explicație. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Dragii mei, ori lui Dumnezeu sunt viață, lumină și fericire pentru toți credincioșii săi. Cine rămâne în ele, propășește. La psalmul 119 cu 5 citim O de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale! Problema se pune, așa cum am vorbit chiar mai înainte, aceea care nu țintesc orânduirea lui Dumnezeu, ci caută să ciuntească cuvântul lui Dumnezeu ca să se potrivească cu plăcerile și interesele lor egoiste și lumești, aceștia nu vor ajunge niciodată la cunoașterea adevărului lui Dumnezeu. Trebuie multă bărbăție să-L iubești pe Dumnezeu părăsindu-te și abandonându-te pe tine cu totul. Trebuie să te intereseze numai ce zice Dumnezeu, nu ce spun și cei din jurul tău. Abia atunci ai să reușești să găsești adevărul lui Dumnezeu. Este atât de explicit versetul acesta șase, încât orice om cu inima curată, orice femeie cu inima sinceră și doritoare să înțeleagă voia lui Dumnezeu, nu mai are nevoie de absolut niciun fel de comentariu. Îl recitim versetul. Dacă o femeie nu se învelește de să pună ceva peste părul ei, atunci să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Regulile de comportare în adunare pe care le dă Sfântul Apostol Pavel, de fapt cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu prin pana lui Pavel, fac parte din orânduirile lui Dumnezeu și chiar dacă de ele nu atârnă mântuirea, totuși păzirea lor este spre desăvârșirea credincioșilor și spre propășirea lucrării lui Dumnezeu. Regulile de bună cuvință duhovnicească sunt obligatorii pentru toți creștinii adevărați. Sfântul Clement Romanul, care a trăit spre sfârșitul secolului I, învăța în Roma să nu intre în adunarea credincioșilor nicio femeie cu capul și pieptul dezvelit. Se cade, deci, ca femeia să poarte pe capul ei un semn care cunoaște pe bărbatul ei drept cap, zice Sfântul Gură de Aur, a nu sta cineva în hotarele puse de Dumnezeu înseamnă cădere, așa cum au căzut primii oameni. Duhovnicește este de neapărată trebuință să ne acoperim capul euului nostru vechi, atât femeie cât și bărbat, ca să se poată vedea cât mai limpede capul nostru cel nou, adică Hristos, să avem necurmat această grijă în fața ochilor. De fapt, Cine urmărește cu toată puterea și în tot timpul ca Hristos să se vadă de sușit în viața lui, nu mai poartă grijă de firea pământească și este deplin învățat cum să se îmbrace și cum să se poarte în mijlocul lumii și în mijlocul adunării Domnului. Să învățăm deci în fiecare zi ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și să umblăm necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt. În felul acesta nu vom greși nici în lăuntru și nici în afară. Hristos să fie totul pentru noi și atunci toate lucrurile se simplifică și pășim ușor pe calea cea nouă și vie, iar Dumnezeu este proslăvit cu adevărat în noi, prin viața și trăirea noastră, cât și prin învățătura noastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C074 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facem din nou cunoscut aici versetul de la Matei 5 cu 8 unde spune Ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Inimă curată înseamnă lipsită de niciun fel de interes, de niciun fel de amestec, adică merg înaintea lui Dumnezeu liber de orice aș putea gândi eu, de orice mi-ar place mie, de orice s-ar spune despre mine, de orice ar spune toți cei din lumea aceasta, toți cei din lumea cea viitoare. Merg înaintea lui Dumnezeu să aflu pur și numai atât voia lui Dumnezeu. Un astfel de om are întâlnire cu Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu, iar în contextul versetului nostru poate să înțeleagă limpede și ușor voia lui Dumnezeu. De îndată însă ce intervine vreun amestec de-al nostru, de îndată ce intervine o dorință cât de mică a femeii de a fi și pe placul lumii sau a fi și pe placul ei însăși, de îndată ce intervine un interes din acesta cât de mic, să nu se aștepte acea femeie sau acel bărbat care vrea să judece să găsească adevărul lui Dumnezeu. Numai cei cu inima curată, care n-au niciun alt interes decât al lui Dumnezeu, vor afla calea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii acestui program cu o inimă curată, care îl vede pe Dumnezeu pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Iisus Ce via, să bine, cuvântata, adul, stai,